ховала тіло і виставлену голову з ріжками у свою хатку, та й почала випускати із себе кридяну речовину, котра наглухо замуровує подібні хатки. Але трохи життя у ній, старій отій, ще залишалося. Через це звела важкі, припухлі, майже безвії й чорні повіки, а засохлі два шнурочки губи, Проказали ледь чутно. Коли так сказав дитину? Треба тобі з ним піти. А вже ж, струснула розсипаним по спині волоссям дівчина, так буде найліпше. Не бійтеся, я його догляну. Для поїздки вони вибрали день, коли все сяяло і світилося. А серед неба стояло тільки дві хмари білій, налиті сонцем і чітко обрізаними краями, які ніби вмерзли в білий лід неба і непорушно закам'яніли. Кожен листок на деревах поблискував і мінився барвою, від ясно до темно-зеленого. І очі дівчини у тому дні наче два найсвітліші листки. Пан Богдан був сьогодні веселий і бадьорий а його голова, коли здіймала на нього очі дівчина, здавалася їй третьою білою хмарою, що вліплювалась у небо чи виростала з нього. Єдина темна пляма в цьому дні і в цьому настрої було обличчя пані Катерини, бо хоча й згодилася на цю мандрівку, проте ані радості, ані доброго наладунку це їй не додавало. Тому ще раз сказала, вони побожеволіли, бо старе – дурне, а мале – нерозумніше. І старому треба було б хоч у сиві літа оттямитися від дурних химер, а малій – не дуритися. На це пан Богдан зауважив, жартуючи, що людина без химер, як джентльмен без капелюха, як модниця без сукні. Без химер, дитино, сказав він, коли вони покинули ту темну пляму сьогоднішнього дня. Може жити тільки людина в Бога на розум. "Це ви про пані Катерину?" ставила тоненьку голочку дівчина. "Ні", мовив старий. "Коли б була без химер, не прожила б зі мною віку. А жінки дивовижний народ, коли кажуть «ні», то це так і навпаки. І він весело скосив лев'яче око у бік малої своєї супутниці. «Я теж жінка!» – спалахнула дівчина. «Ти ще не жінка, а горобчик!» – тепломовив пан Богдан. «А горобчикам належить пурхати і напиватися сонця, а від того п'яніти». «Я жінка!» – вперто і ображено сказав Горобчик. «Ну, звісно!» – згодився Лев, голова якого подобала на одну із хмар у небі. «А може й була такою хмарою?» «Коли б був на п'ятдесят років молодший, я б у тебе закохався!» «Правда?» – зрадів Горобчик, але відразу ж посмутнів. «Не закохалися б!» «А то чому?» бо не можете бути на 50 років молодшим. Тоді лев знову скосив око донизу, де поруч нього ступала мала істота із розсипаним на спині волоссям, котре аж іскрами спалахувало. Таке було свіже. І подумав, що мале таке справді жінка, коли в неї такого ж тибу логіка. Отакі веселі і бадьорі, вони сіли до тролейбуса, старому звільнили місце, а він сів, поставивши у між коліна, а дівчина біля нього стояла. Була у тісненьких джинсах і у малесеньких синьо-білих кедах в хлоп'ячій сорочині, і коли б не оте довге волосся подобала б більше на хлопця. А ще від дівчини в неї кульчики у вухах. А ще щось в очах, які наче два осяяні сонцем і сколихнуті вітром,